що нещасного випадку з Буренком не трапилось. Та й припущення, що професор десь переховується, здавалося безглуздим. Отже, залишався злочин. Коли так, то його треба шукати не лише там, де їх знайти найлегше. Навпаки, якщо Буренка вбили, то вбивці подбали про те, щоб заплутати розшуковників. Згодом Винокуров знайшов ще одного свідка якого інспектор не встиг опитати, бо той повернувся додому опівночі. Це був представник четвертого поверху, студент консерваторії. Того дня, приблизно о 15 годині, він вийшов на сходовий майданчик з віланчелью. Ліфт саме піднімався вгору. Простягнув руку до кнопки, виклику, але кабіна раптом почала спускатися. Потім, на його подив, не дійшовши до першого поверху, про що свідчило положення противаги, знову пішло вгору. Вирішивши, що це бавляться діти, махнув рукою і побіг вниз. І не так уже запізнювався. Чи чув він у кабіні який небудь шум, голоси, метушню? Не чув. Будинок по фестивальній дев'ять мав дев'ять поверхів, і ще один технічний, із розводкою труб центрального опалення. У будинку два під'їзди. З одного в інший можна потрапити лише через технічний, наскрізний поверх, але двоє металевих дверей завжди замкнені. Чи міг Буренко спочатку опуститися ліфтом вниз, а потім знову піднятися до дев'ятого поверху, відімкнути заздалегідь припасеним ключем технічний поверх і вийти з другого під'їзду? Кащук перевіряв двері грати тут не відмикалися багато років. Це підтвердила і експертиза. Крім того, якби професор вийшов з другого під'їзду, його б помітили татаринов і габріелян. На технічному поверсі нічого примітного. Моляри, що розбирали залишки старої стіни у дворі, тут переодягалися, зберігали інструмент. Ніяких слідів насильства нема. Мабуть, єдине, що привертало увагу, були чиїсь сліди на підлозі. Винукоров звелів опечатати двері і запросити експерта, щоб зняли зліпки. Знайдено записник. Коли Ліфт повністю вичерпав себе як джерело інформації, що становило інтерес для розслідування, він знову став до ладу. І ось, піднімаючись до себе додому, Наталка випадково побачила у вентиляційній рефікці кабіни якийсь предмет. Придивилася уважніше, записник витягла і мало не скрикнула. Батьків. Буквально за кілька хвилин на фестивальну приїхали Винокоров і Кащук. Звичайний записник із безлічу телефонів, що певною мірою відбиває зв'язки людини. Тепер його піддадуть найретельнішому аналізу. Але передусім треба з'ясувати, яким чином він потрапив у кабіну через кілька днів після події. На книжці виявили кілька відбитків пальців. Оперупозноважений вирішив звірити одержані відбитки із дактилокартою Маковського. Відбитки сходились. Радіти перечасно не виявив особливого захоплення Винокуров. Якщо Маковський справді причетний до цієї історії, то для чого б він сам став підкидати у ліфт докази проти себе? Але опитати його, звичайно, треба. Подзвонили у квартиру Маковського. Ніхто не відповідав. Не знайшли його і наступного дня. Маковський також зник. В аеропорту чергував старшина міліції Прокопчук. У його планшетці була фотографія Буренка. Уважно видивляючись у пасажирів, Прокопчук раптом звернув увагу на одного з них, який гарячково шукав щось по кишенях. Наймовірніший квиток. Посадка на літак до Барнаула вже закінчувалась коли він нарешті знайшов такий свій проїзний документ і кинувся до реєстраційної стойки. Поки старшина Прокопчук видобував з кишені фотографію розшукуваного, щось у вигляді забудьковатого пасажира насторожило. Той уже біг льотним полем до літака, ось ось мали прибрати трап. Тоді Прокопчук теж подався до реєстраційної стойки. У списку пасажирів, які відлітали цим рейсом, Прізвище Буренка не значилося. Може, все ж таки він? Невисокий незріст, очі ховає за великими темними окулярами, у руках дипломат з монограмою. Згідно з задержаними інструкціями, старшина негайно зателефонував в управління, мовляв, що робити, затримувати літак? Ні в якому разі, відповіло управління. Треба лише надіслати радіограму до Барнаула. Нехай при виході з літака Буренка, справжнього чи удаваного, якомога тактовно опитають. Рівно через чотири години Барнаул радирував, що розшукований пасажир у пункт призначення не прибув. Тоді винокуров подивився в розклад. А втім, міг би й не дивитися. Як же він цього не врахував? Адже на трасі був проміжний пункт, літак сідав у Ростові на Дону. Протягом кількох годин ростовська міліція марно намагалася знайти людину у темних окулярах з дипломатом, на якому була латунна монограма.